перечікуючи, коли я напою коня й піду. Але друга, кругловида, серпоброва, затримала на мені погляд, і в її очах змигнули синенькі вогники. Отже, я ще можу запалити їх, і від того стало приємно. Подякував за відро, сухою, піскуватою дорогою спустився до греблі посеред зарослого кушером ставу, по той бік греблі на вигоні «Нова церква». Навпроти неї хата з розбитою пляшкою на теченні – корчма, а біля корчми – довга низка возів на високих колесах – чумацьких маш. У передню мажу запряжені великі крутороги, тристі воли з білими спинами та чорними боками, а далі побрязкують ярмами солові, муругі, сірі, і нікого біля них немає. Тільки біля останньої його втузиться маленький худодлявий чоловічок з за пояс полами сірої свити і роздратовано промовляє «Шей, шей, шей!». А вони відвертають від нього голови, не хочуть вкладати їх у ярмо. Мабуть, через те, що такий нікчемний господар. Я допоміг йому запрягти волів. І збагнув, чому так тихо в селі, чому не вигнано на пашу худобу. З села від'їжджають чумаки. І справді, белкнув дзвін, і повалили вони з церкви, у чистих сорочках, в густо намащених добрим дьогтем чоботях, з батогами під ліктями, а на батогах червоні стрічки. А за чумаками жінки, діти, родичі. Чумаки підійшли до возів, стали в кружок, попадали на коліна. І молоденький попик у коротеньких ризах відправив останній на путній молебінь та покропив похилені голови святою водою. Чумаки попідводилися з колін, кремезний з лусами гадючими, отаман підійшов до тину, дістав з кишені білу полотняну шматину, на гріб неї жменю землі та зав'язав міцно. Земля на те, якщо помре в дорозі, то покладуть у могилу. І ще троє. Старших чумаків понабирали землі, Молоді ж зневажили. «Прощавайте, панове громада!» Вклонився на всі боки чумацький ватаг. І до чумаків кинулися жінки, матері, діти, Обціловували, біла челядь плакала, Декотрі жінки приголошували, Молоденький русявий чумачок, Либо нещодавно жонатий, Соромився цілувати на людях свою маложонку, І вона соромилася, але дивилися одне на одного такими очима, що на серці скипалася мжа. Оце і є відповідь на те, про що я думав. — Годі, рушаймо! — гукнув отаман і відтрутив від себе повновиду високочолу дружину в дорогому партєвому очіпку. — Гей, круторогі! — зарепіли мажі, заголосив дзвін, і Валка посунула до греблі провожали за греблю, а далі в атах подав знак, і всі, хто провожав, зупинилися, а чумаки останній хрестилися на церкву і вже не оглядалися. Такий звичай. Уже з поля, за цвинтаря, долинула ні весела, ні сумна чумацька пісня. Ой, високо сонце сходить та низько заходить, ой, там наш батько та наш пан отаман гей та по табору ходить. Печалью і заздрістю повіяло мені від тої пісні. Я знаю, яке вже чумацьке життя важке. Чумак може тяжко захворіти, і поховають його в чистому полі, в чужій землі. Можуть придуші напасти, або й татари. Дарма, що отамана в гамені на грудях ярлик на прохід татарських земель. Татари є розбійні, які не зважають на ярлики. Можуть пропасти воли. І все ж чумацьке життя, вільне та безжурне. І жайвір чумакові заспіває, і отаман заграє на кобзі, і стануть при долині під яворами, зварять смачний куліш салом, і вдома жде не чумака чорнобрива дружина або дівчина. Тільки мене ніхто не жде, не виглядає. Ні, щодня, щогодини чекає мене моя ненька. Либоні вже й у очі виплакала. Мені б тільки уклонитися їй, утішити. А товаристу? А лука хрін, а тишко миленький, а Терешко Пукавка. Вони козаки добрі ще один день протримаються. Скільки зарубок на моїй лосці? Ого, шістнадцять. Отаман сказав, що три тижні вони протримаються певно. На зеленому окопищі біля цвинтаря сидить сліпий лірник і ледве-ледве крутить ручку ліри. І не розібрати, чи то муха дзищить, чи тихо плаче струна. А сам він співає ще тихіше, ледве ворушить губами. У лірника голова не наче кульбаба. сиве цупке волосся стерчить на всі боки, а з кульбаби світять більма і стримить величезна кушка носа. Біля лірника лежать дві палиці, велика та маленька, і двоє чи малих полотняних саквів. За дідовою спиною канава, і там шелестить бур'янець, а з бур'янця щось визирає. Я привітався з лірником з ліс коня. «Чого це ви самі, діду?» «Так капосне хлоп'я, проповедаря, тільки розсердиться, так і щезає. Іноді отако сижу цілий день, а воно мовчить і не озивається». А чого ви сіли на окопищі? У цій канаві повно гадюк. Чуєте, як шелестять? У канаві справді зашелестіло, і на дорогу куменю вилетів рудий, зрясно всіяним мурятинням обличчям хлопчик літ дванадцяти, у сорочці підв'язаній мотузочком, острижений як вівця. Де гадюки? Дід усе зрозумів і зареготав. Усміхнувся і я, поколошка в руду щітку на голові. Як тебе звати? Сидором. Два сидори. Як два? Один ти, а то другий. І показав не меншу торбу. А ще є третій, маленький, у кишені, в кисетику. Себто був, а тепер немає. Там півтори копий міддю.